Кто-то извлек a nepreletel. Prišiel opostivost a neporodil. Zomrel a ešte stále nevdedil. Nech počúva našu pravidelnú piatkovú reláciu. Vítam všetkých skalných poslucháčov, ahojte, ktorí nikdy neprestali veriť, že za tento semester určite aspoň raz stretneme. Áno, mám vám všetkým odkázať, že už sa tak stalo. No súčasne vítam aj vás, ktorí ste nás ešte nikdy nepočuli a už nás tak ľahko ani počuť nebudete. Vítajte, milí priatelia. Ja mám takú radosť. Ten doktor Kraus, ten má teda zlaté ručičky. Pobyslel si Benny hľadiac do zrkadla. Presne ako sľuboval. Celkom iný človek. Dármo plastická chirurgia je na postupe. Majster je majster. Benny ho to stálo síce pekný balík, ale čo tam po ňom, jeho posledný záťah bol pekne masný. Nakoniec vec hra bol prachy za celú partu, ktorej vodcom bol sám veľký bos. Dodnes si pamätá ten jeho nenávisný pohľad slavice obžalovaných, keď on, Benny, rozprával o príprave celej akcie. Veď ja som ich nechcel zhodiť, ale keď mi obhajca naznačil, že v prípade vhodnej odpovede a krásnej svedeckej výpovede by tu bol nejaký ten paragrafík a navyše, keď som si spomenul, že nikto okrem mňa nevie, kde je ten milión schovaný. <laughs> bol by som hlupá, každý druhý by koná rovnako, ale dosť už o týchto veciach. Je síce pravda, že rodina veľkého bossa je rozsiahla a že boss ju bude riadiť aj spoza mreží, ale veď hľadajú predsa niekoho úplne iného. Kde už je Benny Borman, krupier z Monte Blanca? Dnes je už z neho niekto iný. Richie Goodman, obchodný zástupca firmy Mortelano v New Yorku. Kraus je nielen výborný plastický chirurg, ale aj falzifikátor. Tie nové doklady rozezná od originálu iba laser. Aspoň takto tvrdil Kraus. A ja mu verím, lebo vlastne ja mu musím veriť. Je okrem mňa jediným človekom, ktorý vie, kde a ako nájsť Bennyho Bormena. Tak a kam teraz? pol jedenast, na je na obedy ešte skoro. Čo keby som si zašiel do Business Center? Som predsa obchodný zástupca, ako taký musím získať prehľad. Snať tam bude nejaká výstava, možno nadviažem prvé kontakty. Alebo Benny si povedal, že odteraz už nikdy. Nikdy sa nedá na dráhu minulosti, čiernej minulosti. Tak si k Business Center. Benih oplotuje ruch obchodného centra. Informačná tabula v súteréne hlásila, že na treťom poschodí je inštalovaná ponuka japonských elektrovideo firiem, na siedmom výstava plasty v domácnosti akejsi zaoceánskej firmy Plastika Nitra. A to je vraj dnes všetko. Vybral si Japoncov. V snahe zvýšiť svoju kondíciu sa pobral ku schodom. Veru treba si telo vyšportovať. Teraz, keď nie som odkázaný na tú od odbosa, chutím si jachtu, vilku pri mori, nejaké akcie, otvorím si samostatnú firmu a potom... Prepáčte, pane. Ani si nevšimol, že už je na treťom. Pozrel pod seba a zazrel Japonca, ktorý ho oslovil. Ráčite ísť na výstavu? Áno, rád by som. Prepáčte, pane, a ste sám? Japonec pozrel do papieru na konferenčnom stolíku a Milo sa usmial. Prosím, poďte so mnou tadelto. A ukázal do tmavej chodby, nad ktorou svietil nápis Office. Do boha, že by predsa, že by Kraus prehovoril ten podliak. Pomyslel si Benny, keď s úsmevom šiel pred Japoncom. Z hrôzou si spomenul na rozprávanie svojho bývalého kolegu o svetoznámom Kimovi Preborníkovi v boji bezbrane, ktorého si pred rokom vraj Boss získal na svoju stranu. Benny nepochyboval. Je v pasci. Chodby boli pusté, nekonečné a oni stále šli a šli. Pokúsil sa zrýchliť. Zrýchlil aj jeho sprievodca. Oni spomalne neprineslo svoje výsledky, Japonec ho nepredbehol, iba zdvorilo stále ukazoval pred seba. Prosím, už je to len kúsok. No to som sa dostal, prečo som sem len liezol. A teraz Benny ukáž čo vieš. Štyri skoky napred, blesko rýchly obrat, vytašiť svoju 48ičku a bez cieľenia páliť. Benny prvýkrát v živote netrafil. Prvý a posledný krát v živote dostal do chrbta dávku zo samopalu. Ja konec mal pravdu, boli už skutočne blízko ku kancelárii šéfa firmy Videonizen, ktorá tu vystavovala. Pred ňou stal ozbrojený strážca ako vždy a ako vždy bez práce, no len dovtedy, kým nezačal streľbu. Potom konal už len to, čo ho naučili. Šéfe, to je ten tisící návštevník našej výstavy, čo ste mu chceli dať 10 tisíc dolárov. Neviem, prečo sa splašil. Postal som pod vánku, z Tichovského podzvánku radostne som je tam výstava v je tam výstava všeľudových zvykov vystúpil som v podzámku predložil som pozvánku a oni mi kikiriki ukázali naše zvyky zabrano na nádvorí jeden chlapík neviem, ktorý dal mi, aby som bol čulý preventí popapuli potom, kde si podľúbí, mi dva zuby mm. Zábeď sudom od kapusty Zlomili mi všetky prsty A tu zrazu ja, že bože Už mám v štyri nože Na to v strážnej veži Zlomili mi vezi Au! But then we on the backing back Did you run all the analyze when the end of milí sa samozrejme stávajú a ja som bol minulé na jednej výstave tisícim návštevníkom viem to určite, lebo stál som pred vchodom každý deň a počítal som ľudí, no a nič mi nedali alebo včera zdvihnem telefón, z ktorého sa ozval hlas jednej krásnej ženy no, čo hovorím, omyl chcela telefonovať úplne inde ono totiž taká kráľovná krásy to nemá v živote ľahké musí neustále vystavovať na obdiv svoju krásu a zároveň ju strážiť. A pretože i najdokonalejšia krása podlieha zubu času, kráľovná krásy sa volí každý rok. Slečna Arabela, zatiaľ posledná kráľovná krásy, bola ubytovaná v prepichovom hoteli. Hala bola každý deň zaplnená fotoreportermi, novinármi, kameramanmi z filmu i televízie a samozrejme hordou obdivovateľov, od červenajúcich sa mladíkov cez obchodných zástupcov až pod drsných mužov, hoľujúcich iba telu a snažiacich sa uzrieť aspoň kúsok z jej málo skrývaných ženských pôvabov. Ponuky k svadbe sa Arabele hrnuli zo všetkých strán. Zlato, drahokamy, filmové angažmá, zájazdy na havaj. To všetko milo, ale dôrazne Arabela odmietá. Je pochopiteľné, že toľko košov královnú krási vyčerpávalo a tak si vydýchla až v hotelovej izbe. Zamkla na tri zámky, zhodila všetky výkryky módy zo seba a po krátkej prehliadke v nádhernom barokovom zrkadle zahaliac sa do čoho si priesvitného vkročila do kúpeľne. Konečne kľud! Ha! Pomila. Aká drzosť! Aká trúfalosť! Na rímse kúpeľňového okna stojí mladík v monterkách a čistí okno. Zajiste jeden z citeľov. No, vymyslel si to perfektne. Kde inde by mal lepšiu príležitosť uzrieť pôvaby, ktoré by mali zostať pred drvivú väčšinu populácie ukryté? Pozrela si ho dôkladnejšie. Postava nádherná, pekný rímsky nos, vábivé pery, najmä keď tak výchne na sklo. Konečne ten vysnívaný, určite milionársky synáčik z vyberanými spôsobmi. Toho spalím. Arabela urobila pohyb a plášť hladne sklzol na zem. Muž nič. Nerušene drhlil sklo. Premiestnila kúpeľnú skrinku so zrkadlom pod okno a začala pozovať skoro ako na súťaži, iba že teraz mala výhodu. Opäť nič. Sprostia, veď počkaj. Dostanem tvoje milióny, aj keby si ich nemal. Taničným krokom prešla k vani a rozkošnícky ponárala ruky do prúdu tečúcej vody. Jedným očkom pritom stále sledovala okno. Mladík síce na ňu hľadel, no ako by ju nevidel. Vklzla do vody, začala sa preťahovať a rozohrala tak dokonalú harmóniu tých najintímnejších kriviek. Mladík za oknom nereagoval. Arabela sa cítila ponížená, odmietnutá, zneúctená. Pristúpila až tesne k oknu so všetkým, čím získala titul. Muž nepohol ani brvou. Tak už dosť, otvorila okno do Korán a vyložila doň ako na trhu všetky svoje vnady a navrh pridala úsmeju. Čistič, ktorý práve skončil, si flegmaticky poskladal handru, zobral svoje sakramenty a pozrel na ňu. No čo, čo myš? Nevedela si niekdy čističa oken? Páči sa mi ten tvoj účast. Same twoa postawa Patrz i same nam noczy A kto same czas tonęła Patrz i same ten koi smell Patrz same twoje po reben Patrz i same wodne wosne Musimy znać te zwyczeby Patrz i same about these. Boli také časy, keď v Chicagu meste ľudí, aut, peňazí, zločincov a gengov a čo ja viem ešte čoho, mali v jednom obchode, takom úplne malom, liptovskú brinzu. Ale o tom som zatiaľ nechcel rozprávať. Medzi gangami bol totiž preslávený jeden, obzvlášť dobrý geng, perfektná organizácia, duchápnený šéf, legendami ospevovaní chlapi. Nedalo mi to spať a tak som si povedal, že na to, v čom tkvie úspech veľkého gengu prídem. Tu je môj prvý výsledok. Prepačte, pane, nemáte náhodou jednu cigaretu? Taký som nervózny. Zabudol som si kúpiť. Ale samozrejme, sa páči. Je to nervák. Vy ste tiež na konferencii? Nie, teraz nebudem ďakujem. Viete, ja, ja som vlastne nefajčiar, potrebujem len mať pocit, že keby som chcel, tak si môžem zapáliť. Poznáte to. No, ďakujem, dovidenia. Prosím. To, to opäť nie je ono. To snad nie je ja Kokaríncia budí protfajčeniu, až pritom fajča. Skúsim tamtoho. Prepačte, pane. Nemáte náhodou jednu cigaretu? Taký som nervózny. Zabudol som si kúpiť. Mne sa dostávate tiež, prosím. Ďakujem, ďakujem. Nie, nechcem zapaliť. Dám si ju neskôr. Tak ešte raz. Ďakujem, ďakujem. Ešte teraz, určom šéfa, ako mi hovorí, nájdeš ho ľahko, bude tam určite jediný fajčar. Heslo je, nech sa páči, ale mám zvláštnu značku, určite ju nepoznáte. A ho nenájdem, do 5 minút, celá akcia vybuchne, šéf... Počúvajte, vy ja ste zvláštny človek. <súr> <súr> Pozorujem vás už dlhšiu dobu. Vypítali ste si cigaretu už od desiatých ľudí a ešte ste ani jednu nevyfajčili. No, ja to je podozrivé pôjdete so mnou. to, to, viete, to je, to, to je bolo moja mánia. Ja cigarety zbieram, no... To sa tri teraz spojite s nami. Ideme. Prestávka skončila. Decentní páni opäť zasadli do pohodlných kresiel, aby pokračovali v konferencii o boji proti fajčeniu. Iba jeden z nich... Celkom nenápadný, zostal ešte chvíľu sedieť vo foie. Nefajčil, no vo vrecku mal zvláštnu značku cigariét. Vzorky marihuany zo zásielky pre veľký gang. Vytiahol jednu a zapálil si. Neprišiel. Dúfam, že som nebol nápadný. Asi nám prišli na ten potvuk, čo chystáme. Musím zviznúť, je to naozaj veľký gang. Poďme sa teraz dočias, keď ako som už spomínal, v v meste aut, ľudí, peňazí, zločincov a genov mali v jednom malom úplne zapadnutom obchodíku pravú Liptovskú brinzu. Poviete si nič zvláštneho, veď brinzu majú aj u nás v liečňaku. No ale my predsa nie sme v Chicagu. No uznajte, nie sme? Nie sme! Preto máme brinze dosť. Dosť natoľko, že ju aj vyvážame. Napríklad práve do New Yorku. Ale aj do Chicaga. Johnny je predavačom v malom obchodíku, kde brinzu predávajú. Johnny, ako je to vlastne s tou brinzou? No, v New Yorku. Áno, a čo v Chicagu? No, v Čikegu je to ako v New Yorku. Aha, a čo teda v New Yorku? No, v New Yorku m, rovnako ako v Čikegu, ale, ale to už som rozhovoril. hovoril. Áno, to bolo minulý týždeň v Čikegu. No, v Čikegu. Potom som šiel do New Yorku a potom... Už som tu. Ahoj. Ahoj, Johnny. Som rád, že ťa opäť vidím. Tak ako to bolo s tou brinzou? Ó, oh, brinza. No, preto som tu. Lebo vy máte tú brinzu. Áno, a čo v Chicago? Áno, v Chicago máme brinzu. Veľa, veľa. Dni je však takých, keď brinzu nemáme. Ďakujem, Johnny. Nuž vidíte, milí poslucháči, že v Chicagu ani v New Yorku to s Brinzou ešte stále nie je také dobré ako u nás v Cincinnati. A tým sa s vami prednešok, milí poslucháči, učíme. Našu budúcu reláciu žijeme v Amerike. Môžete zachytiť opäť zajtra o 7 hodine ráno na vaná 46 až 47 stôp. Tipálkovia sú tí Američania ja však. Pusím vás však, milé kolegyne a kolegovia, sklamať. Ďalšie vydanie relácie Žijeme v Amerike o 7 hodine určite nezachytíte. Dnes boli totiž mimoriadne dobré atmosférické podmienky, ktoré sa raj už opakovať nebudú. No čo sa dá robiť? Peru už ani to počasie nie je, čo bývalo. A eh, nič nie je, ako bývalo. Ani tí doktori. Tam môžete chodiť každý týždeň, alebo. Každý druhý týždeň no alebo aspoň každý mesiac a aj tak už nie nesú tí doktory čo bývali. <tudý> tak pán Muchomúrka ste úplne zdraví. Ale to snáď nie pán doktor, veď ma láme v kostiach, roky mi kľavejú a poriadne vás ani nevidím. To si len nahovárate ju, s takou nátrou ako vy máte, ešte môžete dievky hen po sto naháňať. Ale suset fér, taký povedal, že mám tu Onu chondriu a na to je vraj najlepším liekom. Počkajte, mám to tuto na kartičke. Ááá, tuto je tak, Ta apatieka sa volá... Barbiturato psycholofosfilatio... Áno, to je ono. vrajaj aj jemu pomohol, keď mu ho ešte nebohy pán doktor naordinovali. Pozrite sa, pán Muchomorka, jediné, čo vám vo vašom veku chýba, je pohyb vitamíny. Napíšem vám dajaké a aby ich pekne stravíte. A? Ja sa ja so nebudem napchávať vašimi vitam, vitamínmi. Napíšu mi len ten susedov, oni, Barbie, Latio, a ja pôjdem. Ale že to nevie, len takto, je drahý liek ten môžeme predpisovať len tým, čo ho naozaj potrebujú. Ale... Tu máte svoje vitamíny. Pekná robota čo potrebujú, aj ja, ja ho potrebujem. A ak mi ho nenapíšete, vykričím, že ste sobrali odo mňa liter slivovice, aby ste vedela, že chodíte za ženou miestne. Dobre, dobre, uh. pán Muchomurko. Veď už píšem, ticho, sestra je len tam za to no. Vidíte, aj tak, ten váš zázrak a už chodte. Uh, to bola teda fuška. Starý a nebezpečný čln s ním. Ako s ním vypiecť? Aha, už to mám. Sestrička, zavolajte, prosím vás, sanite a kapala nech zájde ku mne. Dobré, ránko prajem vo spolok. Dobre, ujčok, aj vám sadnú si sem veľa mňa. Ja som posledným, a čože ich trápi? Á, ale ani tí doch, ktorí nevedia, hovoria, že nič mi není. Ale ja dobre viem, že som smrteľne chorý, a že som ...na <coughs> tomto svete nepožijem. A čože, neliečia ich? Á, ale ba. Lieči, ale že už nepomáhať, len ten zázrak, čo suseda postavil na nohy, len tak medzreču, nevedia o voľákom takom dobrom apatieke. Baver, baveru viem, zapíšu si, veľce dobrá apatieka. Volá sa, počkajte, spo, spo spofarit. Spofarit? Ba nie, počkajte, no, spofa, spofa, áno, ale spofavit. Spofavit? To je akýsi ten mm. import, že? Mm. E, hej, vraj až hens onej tramtárie. A veru, veľa zdochlým už postavil na nohy, veď aj vás postaví. No ale ja už idem, som na rade. Tak veľa zdravia. Veľa, aj vám. Dobrý den, prajem pán doktor. Aha, vitajte, pán Mochomur, no čože vás, čo ste si to vymysleli zas, no a čože vás trápi? Sused pa taky sa díval do takej veľkej knihy a povedal, že vraj podľa všetkých príznakov mám komplikovaný zápal pohrodnice spojený so zlomeninou ľavej píšťali. no a, a tu chondriu, že mám ešte furt. A čo ten jeho zázrak, čo nezabral, sami vidia pán doktor. Skôr aj naopak všelijaké korely sa nalepili na mňa. No, čo Pre... teraz s vami? Čo vám predpíšem? Vitaminy, židi, vitaminy. Pán doktor, minule som videl, ako z okna pani Krčmárky vyskočil akýsi paskudník, len tak, ako pán boh to oné, a hnal sa krížom cez dedinu a vedia, že im bol pán doktor velice podobný. No, dobre, no, dobre, tak si oh. povedzte sami, čo chcete. A? Spofavit, jedine ...pofabit a napíšu mi hneď zo 4. pakle. Nech mám pokoj. A no tu máte recep na desať krabiček a bežte. Ďakujem veľce, pekne ďakujem. A s pánom Bohom, pán doktor. Tak čo, pán doktor, ako nám to vyšlo? Výborne, pán komol. brala ako po nebohom. A konečne má vitamínou dosť. Wait no take away the the you don't break me Pacienti už nie sú čo bývali však, ale s tým spofavitom to bola pravda. Obsahuje skoro všetky vitamíny, predávajú ho v drogeri a dobre chutí. Doporučujem denne jednu tabletku alebo dve. V tuhej zime alebo za severným polárnym kruhom minimálne tri. Veď keby bol mal Greenhorn spofavit, to by bolo iné. Lenže vy ešte neviete, kto to bol Greenhorn. No, počúvajte. McGovern si odfúkol a unavene sa posadil na zamrznutú hrubu zlata, z ktorej už predhodnou chvíľou zmietol aspoň polmetrový snehový vankuš. To bolo ešte pred tým, čo začul to ťažké dýchanie pod útesom. Nebol veľmi vysoký ten útes, ani veľmi strmý a tak si vtedy povedal, že sa nepôjde pozrieť, kto to tak veľmi fučí. Len si pomyslel, že to musí byť poriadny Greenhorn, Slnko celý deň ani nevyliezlo spoza mrakov a celou cestou mu uši ohryzal mraz, že by to bolo zabilo aj slona. Ale McGovern nebol žiadny Greenhorn, zelenáč, ale starý, mrazený, polárny grizzly. Fúziská mu vyseli až poniže pása a keby ich nemal stále zamrznuté na kosť, určite by mu ich bol závidel aj v sám Matuzalem. Bol odolný voči snehu, mrazu, vode, ba i zlatu, čo sa tu váľalo na každom druhom kroku. Kým sa tu na kloniku zabíjali a preklínali tisícky európanov, on túto horúčku nepoznal. Zlatá žiadza mu bola cudzia. Všimnite si tie slova. Žiadza. Cudzia. Možno práve preto ho na svojich cestách nachádzal od rána do večera. V tomto kraji sa povalevali hrúdy zlata rovno na zemi. V lete ho mohol zbierať brúksaku ako huby a to ani nemusel ako zvlášť sliediť. Ale McGovern cítil, že to nie je ono. Zlato už mal každý veľmi obmedzený grizzly a čas, kým sa z Grinhorna stal ostríľaný grizzly, sa z roka na rok skracoval. Veru aj, zlato tu českoro spozná, čo je kríza. McGovern bol od ponožiek po čapicu starý prešíbaný židák a predával vodu. Áno, dobre ste počuli. Vodu. Čo? Vodu? Čo ja mám s vodou? Dajte mi svetý pokoj. Ale on len rozprával a rozprával a keď už do človeka hustil dobrú hodinku, pridržiavajúc si ho za rukav ako háčik rybu, prehovoril takme každého. Vodu hovoríte? Tak teda jazero. Hm. Tak teda dobré. Dobre, tak ťapneme si z výskol govern vidia z mysli obťažkané bankové konto. To bolo na európske pomery naozaj slušné, ale tu na Glondiku je všetko tak trocha inak. Peniaze to nie je len zlato, ale aj drina, pot, mraz, zamrznutý krvný obeh a u McGoverna tak trochu aj dobrý pocit. Bez toho mu peniaze boli ničím. Niekedy ešte menej, no proste nič na zahodenie. Potreboval sa z času na čas dopustiť dobrého skutku, vyťahnuť niekoho z kaše, niekoho zachrániť alebo zastrliť, počom sa vždy dostavilo to príjemné, šteklenie, tá blahodárna únava z islov. Hm, to bolo ono. govern sa teda zviezol na zamrznutú hrdu zlata a z ťažka si odfúkol. Má za sebou dobrý skutok. Zachránil Greenhorna od istej smrti. Bez jeho pomoci by už totiž to bolo isto zamrznutý na kost. Tak toto už v tomto kraji ako si chodí. McGovern si pretiahol zamrznuté svaly a slastne sa ponoril do myšlinkového galimatia čo sa mu preháňal v hlave. Greenhorn fúčal stále hlasnejšie a viac, z čoho McGovern usúdil, že sa asi blíži k vrcholu útesu. Hm, nevyzeralo veru dobre to fúčanie. McGovern zo skúsenosti vedel, že Greenhorn melie z posledného, ktorý blbec ho len poslal na túto stranu. Veď o tomto údolí v Devsone nikto nevie. Asi si pomýlil smer. Typický Greenhorn. Z pozaskalnej stienky vykukla turistická šiltovka, neskôr i dve biele zamrznuté uši, potom taký istý nos a hladko vyholená brada. Nakoniec i celý Greenhorn. Jezus, pomyslel si McGowan, ten už dlho nevydrží. V tom sa v ňom pohol ten starý, známy, pichľavý pocit. Že by som ho spasil? Hello, Greenhorn pozdravil sa, ako sa patrí. Z Greenhornových zamrznutých úst sa ozvalo chrčanie. Vidím, že ste... Zišli z cesty. Dáte si samou? A otrčil mu kus hnedého ľadu. Je zamrznutá. Flašu som odbil, tak si aspoň liznite. Greenhorn otrčil ruku, no v tom začal miznúť. McGovern si pretrel oči. Nie, nebola to Fata Morgana, lebo tá mizne celá. Greenhorn zmizol len do pol pása a ten kus, ktorý z neho zostal, divo šermoval rukami a neprestával chrčať. Hneď mu bolo všetko jasné. Odlomil zo strmu poriadny konár, len to tak sa a namieril ním na Grinhorna. tak málo mlák, ako je tu som ešte nikdy nevidel. A ty do toho aj tak spadneš. Tuto sa chyť, somár, aj tak to bude pekný kríž. Vysekať ťa z toho. Za obojstranného dychčania, fučania a metania sa vytiahol Greenhorna Grinhorna na pevnú zem. Oprel ho ostrom a z jeho lyží urobil oheň. Horúčkovite naň prikladal, otrhával zo svojej zamrznutej obete zamrznuté šaty a prikladal mu k tvári kvádrik zamrznutej visky. Greenhorn mlčal, ale dýchal. Keď sa oheň rozhorel, rozpamätával sa mi Govern už len na to, ako byčíkom a neslušnými slovami nútil Greenhorna behať okolo plameňov, možno i cez ne. Len to už presne nevedel. Zo všetkého si pamätal len ten holý chrbát upadujúceho Greenhorna. Pomedzi červené pásiky od stekali už praminky potu a on ho nutil bežať znova a znova dookola. Červená postava unikala, krúžila a mizla, znova sa objavovala a prosíkala v nejakej cudzej reči, ktorej McGovern nerozumel. A potom zmizla. Potom sa už na nič nepamätá, len ako sa unavený a šťastný zviezol na tú zamrznutú hru zlata s tým krásnym pocitom z dobre vykonanej práce oprel sa s prižmúrenými očami ostrom za sebou, chystajúca plne sa ponoriť do záplavy blaženosti, keď v tom o niečo zavadil. Vyselo to na konári toho stromu, hoľalo sa to v mrazivom vetre a postupne nadobúdalo v mek očiach tvar. Topánky. Čierne, vysoké topánky, priviazané šnúrkami o seba, naražajúce jedna odruhu v porivoch severáku. Pomaly zamrzajúce topánky. Greenhornové od rána šla po silnici, kde čpí benzínu pach Auto už nejmín tisící mi do plic žene prach A nikdo nezabrzdí, aby mě sebou vzal I když rukou má, mám, každý jede dál Tak v botách, co mám po strýci Dál blouvám po cestách U silnici už kilometrů pár A horký pot pod čepicí Jen suší slunce žár A nikdo nezabrzdí, aby mě sebou vzal I když lukou mávám, každý jede dál Abo ty, co mám postříci, Jsou brzo samý cár jako had se šine dlouhý vlak, na nás se pskočím akorát a vlezu na uhlák. A potom u závor já se musím smát, když vidím všechna auta a jak ta musí stát, než mě abo ty postrýci převezená kladák. a jsme na konci. Ale mě to nedá, aby som vám na záver nepovedal ještě jeden vtip, čo jsem minule viděl vo vtipnější vyhrává, ale vy jste ho asi nepočuli. Povím ho v češtině, lebo tak je znie. To přijde jednou v Praze na Václaváku pan Novák do prodejny nábytku a dychtivě říká slečno, jsou ložnice? Slečna se rozpačitě začervená a řekne, ne, prodavačka.